Kala Allah Ta'ala Fikitabihin Karim Ya ayuhal lazina Amanut taqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa Wa antumuslimun Ama ba'at Ayul ikhwah Kita hidup Di dunia Tidak lain karena ada suatu tujuan yang besar Tujuan itu adalah dalam rangka merealisasikan ibadahnya untuk Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Dhariyat: "Wahai Allah! Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah Aku saja. Air liwah artinya untuk mentauhidkan Aku saja." Karena tujuan ini begitu agung Merealisasikan ibadah hanya untuk Allah Maka Allah utus para Rasul Allah turunkan kitab-kitab suci Untuk menjelaskan tentang hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Semua ini adalah untuk kebaikan manusia tidak ada sedikit pun untuk mencelakakan manusia ataupun memberikan mudarat untuk manusia sama sekali tidak Allah berfirman يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan maka syariat yang mulia ini datang untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Rabbul Makhluk untuk menyelamatkan manusia ikhwatul Islam dari api neraka makanya Rasulullah SAW memberikan permisalan kepada kita kata beliau masali wa masalu ummatih Kamalari rojulin auqada nara. Permisalanku dan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Fajan al-hasharat yaqinafi. Lalu laron-laron itu jatuh ke dalam api. Wa naahudubiha dzikum kata Rasulullah dan aku berusaha untuk memegang ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian jatuh ke dalam api. Walakinnakum tafallatuna anni. Akan tetapi kalian malah lepas dariku kata beliau. Iqwatul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan janji-janji yang banyak kepada siapa yang merealisasikan ibadah kepada Allah. Yang merealisasikan tauhid dengan berbagai macam pahala, berbagai macam balasan yang baik, dan tentu semua kita meyakini An-Nallahul Yughliful Mi'ad, bahwa Allah tak pernah sekalipun tidak menepati janji. Allah selalu menepati janjinya. Ikhuwatul iman a'azzani ha Allah wa iyyakum Tidaklah datangnya suatu mara bahaya, berbagai macam kesulitan, paceklik dan masa-masa sulit kecuali akibat berpaling dari tauhid. Dan tidaklah datangnya keberkahan berbagai macam kesenangan, keberkahan langit dan bumi itu keluar kecuali semua itu akibat daripada tauhid. Makanya akal Islam Sesungguhnya mempelajari tauhid adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah Bukankah yang pertama kali ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir Dalam alam kubur adalah eh, ma, Man rabbuk Siapa Tuhanmu? Iwallah Yang ditanya pertama kali oleh malaikat, munkar dan nakir adalah manrabuk. Siapa Rabku? Tentu pertanyaan ini butuh jawaban. Dan jawaban itu bukan dengan hafalan. Namun ia butuh kepada amal. Amal itu butuh kepada ilmu. Orang yang bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabku Allah. Adalah orang yang senantiasa ketika hidup di dunia mengenal Allah. Orang yang senantiasa mempraktikan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Mengetahui apa hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Dan apa hak hamba yang akan Allah berikan kepadanya. Akhal Islam a'azani Allah wa'iyakum. Maka pada kesempatan pagi hari ini. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang keutamaan tauhid di masa-masa sulit. Sebelum kita berbicara tentang keutamaan tauhid di masa-masa sulit, tentu kita ingin mengetahui dahulu apa hakikat dan makna tauhid. Pembahasan yang kedua yaitu keutamaan tauhid secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh Tauhid terhadap kehidupan seorang hamba dan masyarakat. Lalu kemudian jadi tutup dengan pembahasan yaitu pentingnya Tauhid di masa-masa sulit. Tauhid. Dindafinitikan oleh para ulama dari wahadai wahidu tauhidan. Ayja'alahu wahidan. Artinya menjadikannya besar. Artinya asa Allah itu di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dan dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah. Dan mengesahkan Allah dalam asma' wa sifatullah. Makanya para ulama kemudian membagi tauhid menjadi tiga macam. Ada tawhidul rububiyyah. Yaitu apa? Ifratullahi ta'ala. Bi af'alillahi ta'ala. Tauhid rububih. Artinya mengesahkan Allah. Menyendirikan Allah. Di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti apa? Menghidupkan. Mematikan. Memberikan rezeki. Menciptakan itu semua adalah perbuatan Allah menegakkan hari kiamat menegakkan timbangan itu semua adalah ya perbuatan Allah mengetahui yang gaib maka barangsiapa memalingkan ya perbuatan-perbuatan tersebut kepada selain Allah maka ia telah mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah kalau ada orang berkata bahawa asifulan tahu yang gaib berarti ia telah mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu dan di sisinya lah pintu-pintu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah maka barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu yang gaib berarti ia telah mempersekutukan Allah Allah tegas mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, "Maklumlah, untuk amliku kita, na nafsi naf'an, wala tidak illa kerugian, tidak ada kerugian, tidak ada kerugian, tidak ada kerugian, tidak ada kerugian, tidak ada kerugian, tidak ada Allah berfirman, Kul, katakan ayah Muhammad, 'Lah amlikul nasi naf'an waladaran'. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Di sini Allah meniadakan bawa Rasulullah memberikan, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini menunjukkan akal Islam. Bahawa manfaat, memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu adalah khususiat Allah. Kekhususan Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan ini masuk dalam tauhidur Rububiyah. Di sini Allah menafikan Kul la amliku li nafsi. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku. Kalau untuk dirinya saja. Ketika Rasul masih hidup, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana untuk orang lain? Kalau ketika masih hidup saja, Rasul tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana setelah meninggal? Maka Allah tegas dalam ayat ini mengatakan, Kullak amliku nafsi. Naf'an wala illa ma Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengatakan walau kuntu a'lamul Kalaulah aku tahu yang gaib, lastaqtartu minal khair. Aku akan memperbanyak kebaikan. Di sini menunjukkan rasulullah tidak tahu yang gaib. Adapun rasulullah mengabarkan kabar-kabar yang akan datang itu karena Allah yang memberitahu kepada rasulullah. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ummat islam Banyaknya kaum muslimin Yang mempunyai keyakinan Yang salah terhadap Rasulullah Di antara mereka menganggap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab doa Dikirimnya surat-surat melalui lubang-lubang kekuburan Rasulullah Dengan keyakinan bahawa Rasulullah Bisa membacanya dan memberikan Dan mengabulkan doanya Padahal yang mengabulkan doa hanya Allah selo sendiri kita ketika hidup tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada makhluk apalagi kepada dirinya apalagi kepada orang lain apalagi setelah matinya ini hakikat tauhid rububiyah artinya mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang tahu yang gaib hanya Allah yang bisa memberikan rezeki, manusia tidak bisa memberikan rezeki, kuburan tidak bisa memberikan rezeki, ya. kiai-kiai dukun-dukun tidak bisa memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki hanya Allah subhanahu wa taala. Demikian pula yang menghidupkan, yang mematikan, yang menegakkan hari kiamat, itu semua milik Allah, itu perbuatan Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Tauhidur Rububiyyah. Akal Islam, tauhid rububiyah ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah, ketika ditanya oleh Allah, ditanya kepada mereka, walain sa'altahum dalam surat Tuba ayat 25, walain saltahum sa man khalakus sama wati wal arq layakulululallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit dan, langit dan bumi? Apa jawab mereka? Allah Allah Mereka pun mempunyai keyakinan Bahawa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah Yang memberikan manfaat dan mudah kepada mereka Allah Tapi ternyata Allah tidak menganggap mereka muslimin Allah tidak menganggap mereka mukminin. Tidak Kenapa? Karena mereka memalingkan Ibadah kepada selain Allah. Maka macam yang kedua Disebut dengan Tauhidul Uluhiyah Apa itu? Wahuwa ifradullahi ta'ala Bi as'ali ibadihi yaitu mengesahkan Allah Dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah kalau tauhid rububiyyah tadi mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid, uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah. Salat, zakat, di mana perbuatan ini ada perbuatan hati. Perbuatan hati seperti apa? Tawakal, cinta, benci, takut, roja, berharap. Maka siapa yang tawakalnya kepada jimat. Latihnya telah mempersekutukan Allah SWT. Karena sesungguhnya tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan tidak boleh tawakal kepada selain Allah SWT. Makanya disebutkan dalam satu riwayat. Ketika ditanya ketika itu seorang sahabat. Ia ya ada yang memakai memakai wahina, Lalu ditanyakan ma'azihi apa ini? al wahina. Kemudian dikatakan kepadanya Inzirha cabut sainna ka Inmutta wahia alaih kalau kamu mati dalam keadaan kamu memakai ini jimat itu Dan leh abadan kau tidak akan pernah beruntung selama lamanya fenomena yang menyedihkan kaum muslimin begitu sangat suka kepada jimat. Dia menganggap jimat bisa memberikan manfaat dan mudoroh, sehingga dia tawakal kepada jimat, bahkan tidak peduli harganya berapapun juga dia beli pula jimat itu, sehingga akhirnya dia palingkan tawakal itu hanya harusnya hanya kepada Allah. Dia hanya dia bertawakalnya kepada jimat, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka bagaimana Allah akan tolong dia? Allah, Allah akan biarkan Jin itu yang akan membantunya, dan Allah tak akan pernah membantu. Akal Islam Azza wa Jalla, Tauhid Ulul memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, memurnikan perbuatan hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Salat kita hanya kerana Allah usaha kita hanya karena Allah. Membaca Al-Qur'an kita hanya karena Allah. Datangnya antum ke majlis ilmu hanya karena Allah. Demikian pula, takut kita, benci kita, cinta kita pun hanya karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ural dalam satu riwayat bahwasanya sekuat-kuatnya tali iman cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang abadi. Orang yang saling cinta karena Allah bukan cuma di dunia, di akhirat pun ia akan bertemu sebagaimana Rasulullah bersabda, "Almar'u ala ma'a man ahabba." seseorang itu bersama yang ia cintai. Akhl Islam. Yang ketiga disebut dengan tauhidul asma was sifat. Itu mengakui bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna yang tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Kesempurnaan sifat Allah sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Maka Allah mensifati dalam Al-Quran. Dalam sifat-sifat yang banyak. Allah menamai dirinya dalam Al-Quran. Dengan nama-nama yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama. Tentu ikhwata Islam. Pembahasan masalah Asma'ul Husna. Bukan di sini tempatnya. Maksudnya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Membawa tiga macam Tauhid ini. Dan itu pula yang disebutkan dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca. Terkandung padanya tiga macam Tauhid ini. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Artinya mengesahkan pujian hanya untuk Allah. Ini masuk Tauhid. Waluhiya. Rabbilalamin. Rabbilalamin. Rabbilalamin. Ini masuk dalam Tauhid. Urububiyah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tauhid. Asma wa sifat. Maliki yaumid Tauhid. Sebagian orang ada yang mengatakan ini Tauhid mulkiyah. Kita katakan ini sebuah pembagian yang batil. Kenapa? Karena kata-kata malik itu adalah salah satu daripada makna Rabb. Sehingga Malik itu masuk dalam Tauhid Rububiyah, bukan Tauhid Mulkiyah. Sebagian orang, ya ada yang membagi Tauhid Mulkiyah. Ya artinya kita harus menegakkan khilafah Islamiyah. Artinya kita harus menegakkan daulah Islamiyah dan memberontak kepada pemimpin yang zalim dan yang lainnya. Makanya Syekh Uthaymin ketika ditanya tentang adanya Tauhid Mulkiyah. Beliau berkata... Aku mencium dari pembagian ini bau yang busuk Mereka menginginkan dautah dari Tauhid Kulkiah ini Yang mereka ingin memberontak kepada pemerintah yang sah Makanya ini adalah sebuah pembagian yang baru dia, yang baru diadakan di zaman sekarang Ya akal Islam Ya sama sekali tidak pernah diucapkan para ulama terdahulu Tapi setelah kita mengenal sedikit tentang Tauhid Maka ketahuilah Bahawasannya Tauhid Mempunyai keutamaan yang banyak sekali Secara umum Keutamaan yang pertama bahwa Tauhid adalah dakwah setiap Nabi dan Rasul Tauhid adalah dakwah setiap Nabi dan Rasul Dari semenjak nabi nabi nuh sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albar fi man salat alaraf saqad arsalna nuh an ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh sungguh kami telah utus nuh kepada kaumnya apa yang disuruhkan oleh nabi nuh Allah ya kaum ibu Allah, Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ilah adil apa kaum dan kepada Ahad, nabi mereka Hud. Allah ya kaum malakum min ilahin waero. Dia berkata wahai hamp kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah wa ila athi wa ila salihah dan kepada samud nabi mereka salih alaiha qaumikutullah malakum min ilahin ghairuh dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah saja tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imamul bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya kitab budat il wahyi Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Mada ya'muru nabi?" kata Heraklius. "Apa yang diperintahkan oleh nabi ini?" Berkata Abu Sufyan, "Qul u'budu Allah wa la tusyriku Wa ya'muru nabiyys-salati wal 'afa fi Nabi itu mengatakan sembahlah Allah saja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian itu. Dia menyuruh kita untuk solat. Demikian pula, ia ya, menjaga amanah dan ber berkata jujur. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada Tauhid. Bahkan kata Ibn Qayyim, Al Quran semuanya dari awal sampai akhir berbicara tentang Tauhid. Dimulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin. Dimulai dengan At-Tauhidullah. Kalau Allah berbicara tentang warisan. Pada hakikatnya itu adalah tentang hak-hak Tauhid. Yang merupakan hukum-hukum. Yang berhubungan dengan Tauhid. Kalau Allah berbicara tentang Salat. Maka pada hakikatnya itu adalah konsekuensi Tauhid. Semua Al-Quran berbicara tentang Tauhid. Ikhwat islam a'azani Allah wa'ayyakum. Kalau ada orang berkata, kalau dahulu para nabi berdakwah untuk mentauhidkan Allah, karena memang kaumnya menyembah, ya patung dan yang lainnya. Sedangkan kita bagaimana? Kita mendakwahi kaum muslimin, kemudian mendakwahi dengan tauhid? Bukankah kaum muslimin semuanya sudah bertauhid? Al-jawab, ya akhal Islam, kenyataan membuktikan tidak demikian. Banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mengenal hakikat dan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Masih, tapi masih apa? Menyediakan sesajen-sesajen untuk para jin disimpan di pohon-pohon. Banyak kaum Muslim yang tidak memahami tentang hakikat la ilaha illallah masih datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali di situ dia ngalap berkah di situ dia berdoa dan minta-minta kepada apa wali yang ada di kuburan itu padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah bisa memberikan manfaat dan mudurat untuk dirinya apalagi untuk orang lain bagaimana yang lebih rendah derajatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat islam Makanya ia ya mendakwahkan tauhid adalah dakwah para nabi bahkan inti sari dakwah para nabi adalah kepada tauhidullah yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa taala mengesakan Allah ya dan membersihkannya dari berbagai macam kesyirikan keutamaan yang kedua bahwa tauhid mengampuni dosa dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidhi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ini disebut dengan hadis Qudsi yabna adam hai anak adam law ataini walau ataitani biqurabil ardi khataya فَمَلَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَأَتَّيَنَّكَ بِخَيْرٍ مَّغْفِرَةً أي anak adam kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun juga maka aku akan datang kepada engkau dengan membawa sepenuh bumi ampunan Subhanallah. Maka aku akan datang, akan membawa sepenuh bumi ambunan kata Allah Subhanahu Taala. Dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dalam hadis itu sahih. Rasulullah SAW bersabda: Yusfahu biraulin yoom al qiyamati amam al khalayq akan dipanggil seorang laki-laki nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar lalu kemudian fa'tu radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan diperlihatkan kepadanya 99 catatan kullu sijillin madal basar setiap catatan itu sejauh mata memandang isinya dosa dosa dosa lalu Allah bertanya kepada si hamba Ai 'abdi, hamba-Ku, atunkiru hadhakullah? Apakah kau mengingkari dosa-dosaMu ini? Si hamba berkata, "La ya Rabb, tidak ya Allah." Alakah 'udur atau kau punya udur? Si hamba berkata, "La ya Rabb, tidak ya Allah." Lalu Allah berfirman, Ketika si Amba sudah putus asa. Dan dia yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah berfirman kepada si Amba. Benar. Kau punya sebuah kebaikan di sisi kami. Lalu kemudian dikeluarkan sebuah bitakah. Kartu betuliskan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Si hamba rupanya waktu ke dalam kehidupan dunia dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Lalu si hamba berkata ya Rob, ainahadil bintaka. Apa hebatnya kartu bertuliskan la ilaha illallah dibandingkan 99 catatan yang begitu penuh dengan dosa. Setiap catatan sejauh si mata memandang. Allah berserikat Inna kalatudlam. Kau tidak dizalimi hari ini. Lalu kemudian dibawa timbangan. Lalu kartu itu disimpan dalam satu neraca dan 99 catatan disimpan dalam neraca lain. Apa yang terjadi? Fatakulat al bittaqah watashad asijilah. Ternyata apa? Lebih berat kartu dan menjadi ringan 99 catatan itu. Apa yang terjadi? Taghafarallahu lahu. Allah ampuni dosanya. Dia dimasukkan ke dalam surga karena tauhidnya, kemurnian tauhid di akal Islam ansyallahu wa iyyakum. Makanya tauhid semakin kuat dan kokoh menancap dalam hati seorang hanta, semakin kuat mengampuni dosa. Semakin lemah semakin pula lemah untuk mengampuni dosa. Akhwal iman ta'azzani wa iyyakum. Di antara keutamaan tauhid yang ketiga bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim Tiri hadis Mu'ad bin Jabal, Dia berkata Kuntu radif Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari aku memboncing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal. Lalu Rasulullah bersabda, ya, memanggilku, ya Mu'ad, waai Mu'ad. Fakultu lappyik wa sadyik ya Rasulullah. Lalu aku berkata Lappyik wa sadyik ya Rasulullah. Rasul lagi, ya Mu'ad. Aku pun menjawab, lebayka wa sa'diqa ya Rasulullah. Rasulullah memanggil lagi, ya Mu'adz. Aku berkata lagi, lebayka wa sa'diqa ya Rasulullah. Atdri mahkul Allah ala ibadat, wakul wa ibadat ala Allah. Tahu kangkohai Mu'adz, apa hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, dan apa hak hamba yang Allah akan laksanakan? yang mereka yang melaksanakan hak Allah. Kutu Allah wa rasuluhu a'lam. Katamu'adz Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Haqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba yaitu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga.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 Terkadang kita berbicara ingin didengar bahwa bicaranya kita ini hebat. Ketidakikhlasan. Orang yang selamat dari kesyirikan sekecil apapun, ia tak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ya keutamaan yang keempat. Orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia akan masuk surga tanpa hisab dan adab ia akan masuk surga tanpa hisab dan azab dalam hadis yang dikuat oleh bukhari dan muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uridat alayya alumam aku diperlihatkan umat-umat pada hari kiamat ini mukjizat Allah uridat alayya alumam diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat faraiitu rajulan Warohaitu nabiyan wa ma'ahuruhail. Ada nabi. Maka aku melihat kata Rasulullah, ada seorang nabi yang diikuti suatu kaum. Warohaitu nabiyan wa ma'ahurajulun warajulan. Ada lagi nabi yang pengikutnya cuma satu dan dua orang. Warohaitu nabiyan walisa ma'ahu ahad. Dan ada lagi nabi kata Rasulullah yang tidak punya pengikut sama sekali. Tentu, ya tidak boleh kita berkata jangan-jangan ni -jangan nabi dakwahnya salah. Kok nggak ada pengikutnya gitu? Tak bisa. Karena kebenaran tidak boleh dilihat dari dari sisi banyaknya pengikut. Kemanaran kebenaran dilihat siapa yang lebih kuat dalil itu yang benar. Kata Rasulullah, "Izuraat alaiyil sawadul adim." Tiba-tiba aku diperlihatkan sebuah kelompok besar. Fakilali lalu aku dikatakan kepadaku. Innahu Musa wa qawmu. Itu Musa dan kaumnya. Suma urizat alaiya al tawadul al azim. Kemudian diperlihatkan kepadaku sebuah kelompok besar lagi. Fakilali lalu dikatakan. Innaha ummatu. Itu umatmu. Wafihim sab'una alfan. Yadukuluna aljannata biwarih sabil wala adab. Dalam umatMu itu, Hai Muhammad, ada tujuh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah, tujuh ribu orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam ke rumahnya. Para sahabat berbicara siapa? Ya, yang masuk surga tanpa hisab dan adab hebat sekali. Ada yang berkata mungkin mereka para sahabat. Ada yang berkata oh mungkin mereka yang lahir dalam Islam dan mati dalam Islam. Ada yang berkata oh mungkin mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun juga. Ketika Rasulullah keluar mereka bertanya hai hey Rasulullah siapa mereka yang tidak pernah yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab siapa mereka hai hey Rasulullah? At Rasulullah umul ladina la yasraqun wa la yahtawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta dirukyah. Dalam satu riwayat muslim, layar pun tidak merukyah. Tapi ini Rawi riwayat yang syaz. Kata para ulama ini riwayat yang syaz. Ya ada pun riwayat yang maksud adalah layar pun. Itu mereka yang tidak minta dirukyah. Dijampi. Ya. Walayab tabun tidak berobat dengan secara kai, cara kai kai itu besi yang dipanaskan dimasukkan ke api kemudian ditempelkan ke mana titik-titik aku guntur walah yeah. yatapa yarun dan tidak menganggap sial dengan suara burung kalau masyarakat Indonesia banyak ya ada burung gagap ada orang mati ada manuk wik-wik ada orang Sunda gitu kan wik-wik-wik wah ada yang mati atau menganggap sial kepada apa benda ini gara-gara saya beli mobil ini kok saya sial terus. Akhirnya apa? Dia menisbatkan kesialan kepada mobil ini haram ya. Wala yatatayyarun kata Rasulullah. Tidak bertayur, tidak menganggap sial kepada suatu benda. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Mereka tidak minta diruqyah. Minta ruqyah boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau yang makruh saja ditinggalkan, gimana yang haram? Saking betul-betul dia merealisasikan tauhid, sampai-sampai yang makruh dia tinggalkan, apalagi yang haram? Maka orang seperti ini, ya, masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian akal Islam diantara keutamaan tauhid, yang berapa? Yang kelima. Bahawa orang yang merealisasikan Tauhid akan diberikan keamanan dan hidayah. Allah bersiman dalam surat Al-An'am. Al-ladhina amanu. Walam yalbisu imanahum bidhulmin ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Al-ladhina amanu. Orang-orang yang beriman. Walamyalbisu imanahum bedulmin dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Ulaikalahumul amnu mereka bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini para sahabat datang kepada Rasulullah merasa berat. Lama nazarah hadil ayat sequadanikala sahabat Rasulullah hadis dari Bukhari dan Muslim ketika ayat ini turun menjadi berat di hati-hati para sahabat apa yang membuat berat karena ayat itu menyebutkan dengan bizulmin zulmin di sini nakirah masuk padanya seluruh kezaliman orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kedzaliman para sahabat berat berat datang kepada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah ayuna lam yazlim siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri kita tidak ada ya Rasulullah kata Rasulullah bukan itu maksudnya zalim dalam ayat itu tapi maksudnya adalah syirik alam, alam tasma alam tasmau ila qouli luqman kata Rasulullah apa kalian tidak mendengar Rasulullah apa Allah berfirman tentang perkataan Luqman kepada anaknya inna syirka lazulmun 'adzim Sesungguhnya syirik itu sebuah kezaliman yang agung, ikhwatul Islam. Di sini, Subhanallah, Allah mengatakan: "Al-Ladin amanu, walam yalbisu imanahum bi Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan keimanan, iman dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan, mereka bagi mereka keamanan dan keamanan itu ada dua macam akhir. Al-amnut tam Ada yang amannya sempurna Itu mereka Yang masuk surga Tanpa hisab dan adab Atau mereka yang masuk surga tanpa diadab Walaupun dihisab Maka amannya sempurna Tidak diadab sama sekali Ada juga yang dimendapatkan Mutlakul aman Sebatas keamanan saja Itu aman dari kekal dalam api neraka mereka adalah muwahidin orang-orang yang mentauhidkan Allah namun mereka masih suka berbuat dosa besar lalu dia mati di atas la ilaha ilallah maka orang seperti ini dia dapat keamanan tapi aman dari kekal dari api neraka makanya keutamaan selanjutnya darah tauhid apa itu? yang keberapa sekarang? yang keenam Yaitu Orang yang mentauhidkan Allah akan pasti dikeluarkan dari api neraka. Akan dikeluarkan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yahruz min nar hakan keluar daripin rakan yang kata lah ilahe illallah orang yang muktabkan lah ilahe illallah, wafiq qalbii berat segera min iman, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Dalam hadis syafaat yang panjang. Yes, ya. dan ini keutamaan yang ketujuh. Bahawa orang yang mentauhidkan Allah akan mendapat mendapatkan syafaat Rasulullah. Dalam hadis yang panjang Afal Islam, ketika syafaat pada waktu itu pada hari kiamat di padang Mahsyar. matahari didekatkan satu mil, bayangkan matahari pada hari kiamat didekatkan satu mil. Mereka menunggu keputusan Rabb Jalla wa Ala. Maka kaum mukminin pun bersepakat. Bagaimana kalau kita mendatangi Nabi Adam? Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Meminta syafaat. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku. Aku pernah berbuat salah. Datanglah kepada Nuh. Kaum mukminin pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Jawabannya sama. Disuruh datang kepada Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam. Datanglah ke Nabi Ibrahim Jawabannya sama Datang lagi kepada Musa Kepada Isa Akhirnya kepada Rasul kita yang mulia Alayhi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sallallahu Bersabda apa? Ana laha Aku yang akan melakukannya Lalu Rasulullah pergi ke bawah arash Lalu Rasulullah sujud di bawah arash Dan terus sujud Dan memuji Allah dengan pujian-pujian Yang Allah ajarkan pada waktu itu Qalu Allah berfirman kepada Rasulullah, irfa ra'sak wa talqu Angkat kepalamu hai Muhammad. Minta, nisa kau akan diberikan, berikan syafaat, nisa kau akan diizinkan. Kemudian ya Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat. Allah berfirman kepada Rasulullah, akhrij minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqal hadats min hardal min iman keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan bahkan dalam hadis yang dicantumkan Bukhari dan Muslim ketika kaum muslimin telah melewati melewati jembatan as-sirat mereka kembali kepada Allah dan berkata ya rab ikhwanunalladzina kanu yusalluna ma'ana wa ma'ana ya rab Teman-teman kami yang dahulu berpuasa bersama kami, solat bersama kami, sekarang dalam api neraka. Mereka minta supaya Allah mengeluarkan mereka teman-temannya itu dari api neraka. Maka Allah bertiran kepadaNya, Akhrij ya, mengkallalah ilaha illallah, Akhriz mina nar. Silakan kalian keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan, dan dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan bakiya akal Islam orang yang mentauhidkan la ilaha illallah orang yang betul-betul merealisasikan la ilaha illallah walaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka dia tidak akan kekal makanya para ulama berbeda pendapat apakah nerakanya muwahhidin sama dengan nerakanya mukasirin yang rajih bahwa nerakanya muwahhidin berbeda dengan nerakanya dengan orang-orang kafirin karena nerakanya orang-orang kafirin itu Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya mereka tidak hidup tidak mati kullama nadi jatsuluduhum badalnahum juludan ghayraha setiap kali kulit mereka sudah matang dia sudah terkelupas diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru itu khusus untuk neraka orang-orang kafir adapun nerakanya orang yang beriman disebutkan dalam hadis yang dari Tirmidzi dan Muslim bahawa orang beriman yang mentauhidkan Allah. Diadab dalam api neraka hanya sebatas dosa mereka saja. Apabila setelah habis semua dosa-dosanya. Saru Fahman jadi arang. Jadi arang dia mati. Dimatikan oleh Allah. Kemudian setelah itu diangkat dia. Lalu dia masukkan ke dalam nahrul Hayah. Sungai Hayah namanya. Lalu fayam butuh lalu ia pun tumbuh. Ya. Seperti padi yang tumbuh di pinggir sungai engkau lihat yaitu bengkok keruan dan berwarna kuning dan distempel di ini di dengan kata-kata jahannamiyyin bekas penduduk kerak jahannam subhanallah ya wa ta'ala terutama yang selanjutnya bahwa la ilaha illallah orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah atau dia mengetahui tentang la ilaha illallah Pastu, Pasti masuk surga Banyak hadis yang menunjukkan kepada hal ini Di antaranya hadis muslim Yang diberikan oleh Hibban Fa inna Allah harrama ala nara Sesungguhnya Allah mengharamkan Atas api neraka Man kala la ilaha illallah Orangnya mengucapkan la ilaha illallah Yaptagi bi dhalika wajah yang mengharapkan wajah. Dalam satu riwayat. Man mata. Wahuwa yaklamu an la ilaha illallah. Dakhul jannah Barang siapa yang mati. Dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah. Maka ia pasti masuk ke dalam surga. Dalam yang, dalam riwayat yang lain. Man kawala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jannah, Ia akan masuk surga. Lalu Abu Dhar berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Wa zana wa walaupun dia berzina dan mencuri. Kata Rasulullah. Naam. Walaupun dia berzina dan mencuri. Dia bertanya lagi. Ya Rasulullah. Walaupun berzina dan mencuri. Kata Rasulullah. Ya. Walaupun berzina dan mencuri. Aneh Abu Dzar bertanya lagi yang ketiga kali, walaupun berzina dan mencuri, kata Rasulullah na'am wa in raghiman wa abizar. Iya, walaupun Abu Dzar tidak mau. Walaupun Abu Dzar enggan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri, Walau, tapi tentunya mungkin dia akan diazab dulu dalam api. Neraka itu semua dikehendak ikut apa diserahkan ke berkehendak Allah Subhanahu Cuma aneh. Jangan dipahami seperti ini, Afi. Sebab ada orang yang memahami dan pemahaman yang lucu. Yang penting kan saya mentauhidkan Allah. Saya mau berzina, saya mau mencuri, nanti kalau saya mati juga bakal keluar dari neraka? Dia terus mencuri dengan alasan yang penting. Saya tidak men tidak mensyukurkan Allah. Nanti juga saya bakalan keluar dari api neraka. Masya Allah. Kita katakan kepada dia, ya ahli Islam. Sesungguhnya dosa besar itu menyurut menyeret kepada kekafiran Dari mana engkau tahu bahwa engkau akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau tidak tahu bahwa dosa besar akan menyebabkan anda kelulisan anda mengucapkan la ilaha illallah? Apakah anda tidak tahu bahawa dosa besar itu akan menyebabkan engkau Semakin terseret kepada kekufuran dan kufur kepada Allah Karena hati apabila telah kelam Hapi apa -apa apabila telah hitam Dia tidak akan lagi mengenal Allah Dan untuk jatuh kepada kekafiran sangat mudah sekali Jawatan Islam Jadi ini subhanallah Orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah atau dia tidak sempat mengucapkan la ilah ada orang mati mendadak gitu kan tidak mengucapkan la ilah tapi dia selama hidupnya tahu tentang la ilaha illallah pasti dia akan masuk ke dalam surga kata rasulullah maka ini jaminan orang yang mati dan orang yang mengetahui la ilaha illallah jaminannya surga surga. Ikhtilaf Islam. Kemudian di antara keutamaan la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah adalah tonggak kejayaan umat Islam. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Wa'ada Allahul ladzina amanu minkum wa amilus salihat Allah berjanji untuk siapa Allah berjanji untuk orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh Janjinya apa? Layas tahli fannahum fil ard Allah akan berikan khilafah Kepada mereka di muka bumi ini Sebagaimana Allah memberikan khilafah Kepada orang-orang sebelum mereka Allah akan teguhkan Buat mereka agama mereka di muka bumi ini Dan Allah akan gantikan rasa takut Dengan rasa aman Tapi dengan syarat apa? Ya Abu Dunanilayyushiriku Nabi Syaikh, ah. mereka hanya menyembahku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikitpun juga. Mereka hanya menyembahku saja dan tidak mempersekutukanku aku sedikitpun juga. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. Apabila kaum muslimin semuanya mentauhidkan Allah Subhanahuwataala, maka Allah akan berikan kepada mereka keteguhan di muka bumi. Kalau muslimin akan kuat dan kokoh di hadapan orang-orang kufar. Tidak akan diatur oleh mereka dan yang lainnya. Karena merealisasikan la ilaha illallah. Makanya ia adalah tonggak. Makanya para sahabat semuanya memahami la ilaha illallah. Jumlah mereka sedikit. Tapi subhanallah mereka menguasai dunia. Menguasai dunia pada jumlah para sahabat sedikit. Wallahi kemenangan bukan dengan jumlah Tapi dengan keimanan yang ada dalam hati Ketika keimanan telah kokoh Ketika Tauhid telah menancap Dalam urat-urat nadinya, Telah bersimp dengan Telah bercampur dengan apa Darah dan dagingnya maka pada waktu itu ikhwatul islam Allah tolong kaum muslimin Allah berikan kepada mereka berbagai macam keberkahan pintu-pintu keberkahan dibukakan di langit dan bumi dan ini adalah merupakan keutamaan selanjutnya bahwa tauhid mendatangkan keberkahan tauhid mendatangkan keberkahan Allah berfirman dalam surat al-A'raf walau anna ahlul qura Amanu wa taqawu, jadi kita berikan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka berdosa, jadi Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, artinya mentaati Allah itu jelas. Kami akan bukakan kepada mereka berkat dari langit dan bumi, keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat kami Kami pun siksa mereka Disebabkan apa yang mereka lakukan Coba lihat akal Islam Secara kenyataan di Indonesia Kesyirikan meraja lela Penyembahan terhadap kuburan Demikian pula sesajen-sesajen Dan dukun-dukun meraja lela Ternyata umat Islam di Indonesia diberikan oleh Allah Ya berbagai macam malapetaka dan bencana kita negara yang kaya. Berbagai macam bahan industri ada. Obat-obatan, tanaman-tanaman obat banyak. Hasil bumi juga sangat banyak. Tapi kenapa Indonesia terpuruk? Karena mereka tidak merealisasikan la ilaha illallah. Masih banyak praktek-praktek ya, kesyirikan. Dukun-dukun masih merajalela. Masih banyak orang yang bertawakal kepada para pada jimat-jimat masih percaya kepada batu-batu, masih percaya kepada hari-hari sial dan yang lainnya dan ini merupakan kedzaliman yang paling zalim. Tidak ada zalim yang paling zalim dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah Islam, makanya suatu penduduk negeri yang mentauhidkan Allah, Allah akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan tidak ada suatu negeri yang mempersekutukan Allah. Kecuali Allah akan berikan kepada mereka berbagai macam malapet malapetaka dan azab, Dan tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Cuma mungkin ada orang berkata. Ah enggak, buktinya kemarin waktu saya minta-minta ke kuburan si Anu. Pulang-pulang saya dikasih banyak kekayaan. Bagaimana itu? Kenyataan tidak bisa jadi dalil di Kenapa? Karena Rasul kita yang mulia mengabarkan Barang siapa yang Allah berikan nikmat Akibat dosa yang ia lakukan Ketahuilah itu istidraj Kata Rasulullah Diulur oleh Allah supaya tambah sesat Allah berfirman dalam surat Al-An'am Falamma nasuma dukirubih Fatahna alaihim abuaba kulli syait Hatta اذا فريطوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فانذا هم مبلسون tatkala mereka telah meninggalkan melupakan apa yang diingatkan kepada mereka tatkala mereka sudah meninggalkan peringatan apa yang terjadi kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu datang semua kesenangan akibat mereka berpaling dari peringatan untuk apa Hatta idza farihun sehingga ketika mereka sudah bergembira dengan kesenangan itu akhadnahum bagta tiba-tiba kami azab sekonyong-konyong faidzahum mublisun mereka pun menjadi apa orang-orang yang bersedih hati ya khai, kalau orang tadinya melarat susah kemudian disasdikasi lagi cobaan sudah biasa yang susah itu orang biasa senang-senang-senang tahu-tahu langsung jatuh Ya, jadi fakir miskin menyakitkan sekali. Demikianlah Allah mengatakan orang yang berpaling dari peringatan Allah sedikit akan berikan sedikit dulu dari kehidupan dunia berupa kesenangan. Makanya enggak aneh kalau orang orang, -orang kafir banyak yang jadi orang kaya konglomerat konglomerat dunia kebanyakan orang orang kafir ya. Apakah belaati mereka di atas kebenaran? Al-Jawab tidak. Allah berikan kepada mereka limpah ruah berbentuk berupa kekayaan dalam rangka supaya mereka terus diulur dalam kesesatan supaya azabnya lebih keras buat mereka. Naufubillah. Makanya Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat orang Romawi dan Persia mereka di atas ke ke kebatilan tapi mereka kaya raya kata Rasulullah "Hai Umar, apakah kau merasa ragu dengan agama ini? Mereka itu suatu kaum yang dipercepat kesenangannya dalam kehidupan dunia. Ikhwata Islam, makanya Tauhid sekali lagi membawa keberkahan. Keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian, ikhwata Islam, setelah kita Ya, membahas tentang keutamaan Tauhid secara umum, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh Tauhid terhadap pribadi seorang Muslim. Dan ini subhanallah sangat kuat sekali. Orang yang merealisasikan Tauhid akal Islam akan mempengaruhi dia kepada pengaruh yang sangat kuat dan kokoh sekali. Yang pertama. Pengaruh yang pertama bagi seorang Muslim. Akan menjadikan dia seorang manusia yang tegar. Dalam memegang kebenaran. yang kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Mengapa demikian? Karena ia tahu karena ia beriman bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Dan bahwasanya segala macam musibah dan cobaan itu dari Allah dan bahwasanya Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda bagi dia. Tinggal pada waktu itu seorang hamba, ketika ia tahu bahwasannya Allah yang maha kuat lagi maha besar, yang maha kuat lagi maha besar memberikan cobaan pada dia, dia kokoh, dia tegar, dia tahu bahwa yang memberikan rizki hanya Allah. Saya tahu yang memberikan rizki hanya Allah. Tidak peduli orang mencaci maki atau bagaimana, ketika dihadapkan pada suatu kenyataan, misalnya dia kerja di perusahaan ternyata di perusahaan dia harus berbuat maksiat kalau tidak dia akan ditendang dari perusahaan dia yakin bahwa Allah pemberi rezeki dia yakin bahwa yang memberikan rezeki bukan perusahaan dia yakin bahwa pemberi pemberi rezeki adalah Allah Rabbul Alamin Maka ia segera, ia kuat dan kokoh, tegar. Tak peduli saya tidak mahu mem memaksiati mem Allah dan tak mahu menaat makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Tidak taat alim makhlukin fimaksiatil Khalik. Tetap ia tegar. dia tidak mahu bermaksiat kepada Allah. Tidak peduli walaupun dia harus ditendang dari perusahaannya. Yang penting saya tidak tidak bermaksiat kepada Allah. Saya yakin Allah memberikan rezeki tegar dia makanya subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sebuah pendidikan yang agung kepada para sahabat sampai-sampai kepada Ibnu Abbas yang masih kecil ketika itu Ibnu Abbas di apa di dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa ya gulam ini ualli muka kalimat hai anak aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat احفظ الله، يحفظك، احفظ الله. تجده تجاهق، وإذا سهلت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا، إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لن يدرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت السهوف قت رسول الله. Kata Rasulullah Ya kepada Ibn Abbas Hai hey anak Aku akan ajarkan kepadamu Beberapa kalimat Jaga Allah Nisa ya Allah akan jaga kau Jaga Allah Nisa ya Allah Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu Kalau kau minta Minta kepada Allah Kalau kau minta pertolongan istihanah Hanya minta pertolongan kepada Allah Jangan kepada manusia Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersepakat memberikan manfaat kepadamu, mereka tak akan bisa melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Apabila mereka semuanya bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka pun tidak akan pernah bisa melakukannya kecuali yang telah dituliskan untukmu. Semua kata Rasulullah telah dituliskan dan pena pun telah kering ajaran yang mulia kepada seorang anak kecil 6 tahun ya. Fi. bahawa apabila engkau minta-minta kepada Allah apabila engkau isti isti'ana-isti'ana hanya kepada Allah dan Rasulullah memberitahukan bahawa seluruh manusia kalau ingin memberikan rizki kepada kita maksudnya memberikan manfaat tidak akan bisa kalau Allah tidak izinkan sehingga pada waktu itu ya akal Islam membentuk pribadi-pribadi yang kuat untuk senantiasa tegar dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Orang yang seperti ini yang kuat. Yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan. Wallahi akan manfaat yang besar bagi umat. Akan hilang berbagai macam hal-hal yang merupakan umat. Dan akan muncul hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Yang kedua ya akal Islam, Tauhid bisa membangkitkan semangat dalam hidupnya. Kenapa? Karena pengaruh ikhlas. Pengaruh ikhlas. Seorang hamba tidak mengharapkan pujian manusia seorang hamba tidak mengharapkan sedikit pun dari kehidupan dunia ketika dia beribadah kepada Allah ketika ia melaksanakan kewajiban dia yang diharapkan adalah Allah keridwannya dia takut kalau dia tidak melaksanakan amanah Allah akan adab dia sehingga pada waktu itu subhanallah ikhwad islam dia selalu semangat dalam, dalam apa, ber, apa beramal karena dia berharap pahala Allah Subhanahu wa taala antum sebagai pekerja antum sebagai polisi antum sebagai apa saja ketika ia tahu ini adalah amanah saya saya ingin mendapatkan pahala Allah yang besar saya melaksanakan ini karena Allah mengharapkan pahala dari Allah saya ingin mendapatkan pahala besar di sisi Allah semangat dia tapi ketika ia mengharapkan pujian manusia atau sedikit tergiripan dunia Ketika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan... ...segera ia putur. Segera ia akan tinggalkan amal itu. Berbeda orang yang ikhlas amal lillah. Mengikhlaskan aman dan karna Allah. Dia tidak peduli. Orang mau mencerca saya... ...orang mau muji saya... ...tidak ada manfaatnya. Makanya tanda orang ikhlas kata para ulama. Sama padanya ketika dipuji dan ditelak. Ketika dipuji tidak tambah rajin... Ketika dicelah tidak, ya tidak malas dan tidak berpiyant, akan terancam dengan api neraka. Orang yang kuat tauhidnya, amanah ia ya, dalam beramal. Kuat Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya, ya munculnya korupsi dan berbagai macam hal-hal yang terlarang karena rendahnya aqidah dia kepada Allah rendahnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketidakamanahan dalam pekerjaan karena rendahnya dia dia tidak seakan akan tidak merasa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulawi, Ya orang yang mentauhidkan Allah betul-betul amanah dalam perbuatannya. Yang keempat, yang akhir pengaruh terhadap seorang Muslim dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak mudah berputus asa. Dan dia tidak pernah berputus asa. Karena ia tahu bahawa rahmat Allah itu luas. Karena ia tahu bahwa berputus asa itu sifat orang-orang kafirin. Karena Allah itu begitu sayang-sayang kepada hambanya. Ia beriman dengan sabda Rasulullah. Allah berfirman. Rahi'ya. Inna rahmati sabakat wababih. Tak sungguhnya kasih sayangku, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan Allah bertiman. Inna wala ya Allah ya Illa al qaulu kafirun. Tak tidak ada yang putus asa dan rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafirin. Karena orang yang berputus asa dan rahmat Allah pada hakikatnya dia suudon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Makanya al Islam, ya, seorang mukmin akan seperti itu kuat dia kepribadiannya, kokoh dia. Kemudian diantara pengaruh yang kuat terhadap seorang Muslim dalam kehidupannya dari Tauhid ini, menjadikan seorang mukmin itu. Menjauhi hal-hal yang dilarang dan merugikan agama, dunia, masyarakat dan negara. Dia takut bila dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan agamanya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya. Dia takut karena ia beriman akan adanya adab Allah dan bahasanya Allah maha kuat. Allah maha makuat dan mape di fiksaannya sehingga pada waktu itu ekwal Islam dia akan tinggalkan semua apa yang Allah larang itu dia akan kena ah. sudahlah yang penting yang arit kita yang halal walaupun sedikit daripada arit kita yang banyak tapi tidak ada yang halal karena apal Islam rizki yang haram apabila masuk ke dalam perut seorang hamba akan menyala padanya api neraka rezeki yang haram apabila masuk ke dalam perut pada hamba menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukankah ketika rasulullah menyebutkan sumadzakarar rajul kemudian rasulullah menyebutkan seorang laki-laki asya'at akbar yang rambutnya kusut dan berdebu ya mutu yadai ila sama dan dia menengadahkan langit apa tangga tangannya ke langit Sambil berkata, Ya Rab, Ya Rab. Wa kalbasuhu haram sementara pakaiannya haram. Demikian pula makanannya haram. Minumannya haram. Dan diberikan gizi dari yang haram. Fa'anayustajabullah. Bagaimana akan dikabulkan doanya, kata Rasulullah. Akibat teripat yang haram itu. Dia takut. Ya, Dengan keharaman-keharaman itu. Allah tidak kabulkan doanya. Ini subhanallah ikhwatal islam Pengaruh yang sangat kuat sekali Tauhid kepada diri Kepribadian seorang hamba Maka ya, Kita masuk kepada Pembahasan yang terakhir Yaitu Pentingnya tauhid di masa-masa sulit Kita hidup di dunia ini Di zaman Di akhir zaman Dan rasul kita yang mulia AS, Menyebutkan bahawa di akhir zaman itu banyak fitnah. Dalam nah, Riyadh Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadi al-umma tuilat aafiyatuhu fi awalha. Wah satu kalau kata Rasulullah, umat ini dijadikan keselamatannya di generasi pertama. Dan di generasi akhirnya akan diberikan berbagai macam bala. Peumur dan perkara-perkara yang diingkari. Ya. Kita hidup di zaman yang tersebar padanya fitnah. Sehingga pada waktu itu Allah berikan kepada kita kesulitan demi kesulitan. Akibat dosa-dosa manusia. Akhwal Islam. Maka tauhid di masa-masa sulit ini sangat penting sekali. Yang pertama, bahwa tauhid itu bisa mengatasi berbagai macam kesulitan seorang hamba. Bukankah sudah disebut dibahas tadi di pembahasan kita yang kedua tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu mendatangkan keberkahan hina. Iya. Yes. Tauhid mendatangkan keberkahan. syirik menghancurkan keberkahan. Kesulitan yang kita hadapi berbagai macam mana petaka dan bencana. Akibat daripada apa? Tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak mau mentauhidkan Allah dan merealisasikan tauhidnya. Tidak pula tajridul mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Akibatnya apa? Allah berikan berbagai macam kesulitan. Jangankan kita di zaman ini. Di zaman Rasul kita yang mulia. Sebuah peristiwa, dua peristiwa yang agung. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Akibat dari kesalahan para faabat. Dan mereka tidak mentaati Rasul. Allah berikan kepada mereka kekalahan. Coba ingat kisah Perang Uhud. Saya yakin semua antum pernah membaca kisah perang Uhud itu. Kau muslimin, ketika itu Rasulullah menugaskan pasukan pemanah, jangan turun menang maupun kalah. Jangan turun. Apa yang terjadi? Di awal peperangan kau muslimin menang, mendapatkan gonimah yang banyak. Ternyata mereka pasukan pemanah tidak tahan melihat gonimah yang banyak turunlah mereka akhirnya apa dipokong oleh pasukan musyrikin dari belakang dan kemudian 70 orang sahabat mati syahid kalah kaum Muslimin. Rasulullah SAW bocor kepalanya dan tertusuk pipinya ya. Allah abadikan kejadian ini dalam Al-Quran sengaja Allah abadikan untuk dijadikan peringatan Allah berfirman: وَلَمَّ عَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَنْدِيَانٍ فُسِقُونَ. Allah mengatakan demikian. Apakah tak kalah kalian ditimpa musibah, sementara kalian telah mendapatkan dua kali dari itu di perang Badar? Kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Apa jawab Allah? Apakah Allah menyalahkan kekuatan kaum musyrikin yang waktu itu banyak jumlahnya? Tidak. Apakah Allah menyalahkan kekuatan kaum Muslimin pada waktu sedikit jumlahnya? Tidak. Tapi Allah mengatakan kulhuamin indianfusikum. Itu semua berasal. Kekalahan itu berasal semua dari kesalahan kalian semua. Bukankah yang mereka diperintahkan supaya jangan turun di perang dari pasukan pemanah? Jangan turun. Memaksihati Rasul berakibat daripada apa? Kekalahan kaum muslimin. Bagaimana toh kalau ternyata kaum muslimin berbuat syirik kepada Allah? Bagaimana jadinya kalau kaum muslimin tidak mengikuti hajur Rasul, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam? Wallahi berbagai macam hanatun wa hanat. Berbagai macam perkara yang kita lihat Dalam kehidupan kita ini Sampai-sampai orang yang ingin menegakkan syariat Ternyata tata acaranya pun Tidak sesuai dengan syariat Dalam menasihati penguasa contohnya Rasul kita mengatakan man arada an yansahu sultan barang siapa yang ingin menasihati penguasa fala alaniatan jangan nasihati secara terang-terangan kata Rasulullah talia khud biadi ambil tangannya walya khofi nasihati secara rahasia wa in kalau diterima alhamdulillah wa kalau ditolak fa qad adalladhi alaih dia sudah melaksanakan tugas sampai situ sudah selesai Kenyataannya tidak menasihati penguasa dengan terang-terangan. Mencibir mereka, menyebutkan kebobrokan-kebobrokan mereka, menggibah mereka. Sehingga akhirnya rakyat terprovokasi, akhirnya kebibawaan pemerintah jatuh di hadapan rakyat. Akhirnya apa? Tidak terjamin stabilitas politik, keamanan, ekonomi akibat mereka menyelisih perintah Rasul Sallallahu alaihi wasallam) akal Islam. Makanya wallah di masa sulit ini butuh kepada tauhidullah. Mentauhidkan ibadahnya kepada Allah dan tajridul mutabaah kepada Rasulullah, mentauhidkan mutabaah kita kepada Rasulullah, yaitu kita betul-betul mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj kita. Demikian dalam perjuangan Islam Siapa ya, saja yang memperjuangkan Islam tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah pasti akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Hiwalah. Maka hati. ya yang pertama bahwa tauhid itu akan menghilangkan kesulitan. Ini sangat penting sekali. Dan syirik, bid'ah, kufar dan yang lainnya kemaksiatan hanya akan mendatangkan berbagai macam kesulitan, kesusahan marah bahaya, malapetaka tsunami, gempa bumi dan yang lainnya janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua akhal islam bahwa di masa-masa sulit ini Tauhid akan menimbulkan keamanan bagi masyarakat dan individu-individu mereka. Kenapa? Karena ketika rukun akidah mereka kuat kepada Allah, terjagalah mereka untuk melakukan hal-hal yang di, apa, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh, ya akidah mereka, keyakinan mereka kepada Allah telah tertancap dalam hatinya. Takut dia untuk mengambil hak dan merampas hak orang lain. Makanya subhanallah ya khawatir Islam. Ya, suatu zaman atau suatu negeri yang merealisasikan tauhid secara sempurna individu-individunya. Ya sangat aman, sangat aman sekarang. Sampai-sampai disebutkan Rasulullah bahawa nanti akan ada datang, datang zaman yang penuh dengan keamanan. Sampai-sampai wanita yang keluar dari, dari apa dari apa dari Yaman menuju Aden sendirian tidak takut kecuali kepada Allah. Saking-saking amannya itu. Ya, karena apa? Karena merasakan Tauhid. Ikanat ya, dia meyakini bahwa Allah Rabbulikul Shai. Allah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Taala sebagai Rabbnya yang mengawasi gerak geriknya yang telah memberikan kepada kita ajaran dan perintah serta larangan. Maklumlah syak. Jadi ya, masa sulit seperti ini sangat dibutuhkan bagi seorang hamba. Yang ketiga, memberikan kepada seorang hamba sifat konaah dan sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, اخي kesulitan yang menimpa kita ini ujian dari Allah dan peringatan bagi Allah, dari Allah. Peringatan. Diingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah. Adanya tsunami di sana di Aceh, gempa bumi di sana di Jogja, Bahkan di tsunami di sana Allah perlihatkan kebesarannya, di mana masjid yang dekat dengan pantai tidak apa-apa, sungguh luar biasa. Allah ingin memperlihatkan bahwa oh Allah maha hak, Allah maha kuat. Sengaja ingin memperingatkan kepada kaum muslimin agar kembali kepada Allah. Lumpur yang terus keluar sampai hari ini, apa tidak cukup untuk dijadikan sebuah peringatan buat kaum muslimin? Ya, yeah. semua ini adalah memberikan peringatan kepada kita. Makanya Taufiqul Allah Jalalawadhiq Hotel Islam. Dia menjadikan seseorang hamba itu dia takut dan sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan. BBM naik, harga harga jadi naik, semua jadi naik. Bagaimana ini? Yang dia pikirkan jangan cuma perut. Tapi coba pikirkan, kenapa ini? Jawab, karena kesalahan kita semua. Karena kesalahan kita semua, Sahih. Karena dosa kemudian Allah jadikan kepada kita berbagai macam susah dalam masalah ekonomi dan yang lainnya. Allah Basmillah. Bahrul Fasadu fil Bariyul, Bahribima Kasabat Aidinna. Muncul kerusakan di muka bumi. Ya, kenapa? Diakibatkan perbuatan manusia, akibat dosa-dosa mereka. Harusnya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, pada waktu itu apa yang menjadikan seorang hamba dia sabar ketika dia tahu ini ujian dari Allah? Ini segera dia bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah, kemudian dia sabar dengan menghadapi keadaan seperti ini. Karena dia yakin bahwasannya ujian ini adalah menghasilkan pahala besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia sabar, ya dengan musibah-musibah, pacul, pacul lick dan yang lainnya. Ya, hi, orang ketika tidak sabar pasti akan muncul berbagai macam perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah, mencuri, merampok dan yang lainnya. Tapi orang yang kuat tauhidnya akan sabar, akan qanaah dan introspeksi diri. Ya. Yeah. Satu orang diberikan oleh Allah rezeki yang seret. Seharusnya dia berpikir yang pertama, ketika dia diberikan rezeki yang seret oleh Allah, mungkin ini adalah Allah inginkan kebaikan untuk saya. Bukan berarti dia tidak boleh berusaha, terus berusaha. Ibn Rajab ya, Membawakan sebuah asa dari Ibn Mas'ud Ibn, Ibn Mas'ud berkata Apabila Allah ingin Memberikan kebaikan bagi seorang hamba Dan Allah tahu Bahawa si hamba ini kalau ayah raya Bakalan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Maka Allah berkirman kepada malaikatnya Sempitkan rizki sifulan Karena kalau aku jadikan dia kaya, aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maka orang yang beriman seperti ini, akhi, ketika di, diberikan berbagai macam ketempatan rezeki, masya Allah, yeah. barangkali Allah menginginkan surga untuk saya. Barangkali Allah tahu kalau saya diberikan keluasan rezeki, Allah akan masukkan saya ke dalam api neraka. Saya tidak mau. Masyaallah, orang yang diberikan kekayaan menjadi bersyukur dengan Tauhid, karena ia tahu bahwasanya harta yang dia miliki dari Allah, Allah yang memberikan kepada dia harta berbagai macam yang dia miliki itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ya sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, ya menjadikan dia itu terus bersabar dan konaah menghadapi berbagai macam di ujian yang sulit ini. Kemudian hikot ya, Islam yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat yaitu di masa-masa sulit ini tauhid. Ya. Sangat dibutuhkan oleh seorang hamba untuk apa? Menghindarkan kita dari berbagai macam kemurkaan Allah. Dari berbagai macam kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Jadi ini adalah keutamaan tauhid di masa-masa sulit. Maka sebelum saya tutup, ya kajian kita. Kita tutup dengan pembahasan yaitu Apa yang harus kita lakukan Di masa sulit seperti ini Tentu Ikhwatan Islam Yang pertama Tidak lain adalah Kita berusaha untuk Tajridul Mutaba'ah Betul-betul mengikuti Rasulullah SAW Dalam metode Kehidupan kita Karena demi Allah Petunjuk Rasul tidak mungkin merugikan umat Rasulullah Tidak akan pernah Menghancurkan umat Ajaran Rasulullah penuh dengan Kasih sayang dan keberkahan Yang perlu diingatkan di tempat ini Iaitu tentang sikap kepada penguasa Saya tambahkan ini Karena ini konsekuensi tauhid. Dan ini pula yang menyebabkan banyak ya berbagai macam fitnah. Banyak berbagai macam ya huru hara, gejolak dan yang lainnya. Akibat karena tidak mengikuti petunjuk rasul terhadap penguasa kita. Di satu pihak, di sana ada banyak kelompok yang mudah mengkafirkan dan mengatakan bahwa penguasa kita ini penguasa kafir, negeri kita negeri kafir. Akhirnya konsekuensinya semua orang dikafirkan. Kalau sudah kafir apa yang terjadi? Halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya apa yang terjadi? Dibunuh pun tidak apa-apa. Muncul berbagai macam kerusakan, pemboman dan yang lainnya. Kuruhara terjadi sunnah semakin redup dan orang pun semakin takut untuk mengamalkan sunnah. Apakah karena mereka tidak mentauhidkan Allah? Lah. Mereka ternyata juga mentauhidkan Allah tapi kurang tajridul mutaba'atul Rasulillah. Yaitu betul-betul tajridul mutaba'ah, hanya mengikuti Rasulullah di dalam metode kehidupan kita. Dan ini merupakan konsekuensi takilaha. Sila. Apa yang kita ucapkan? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita mendengar dan taat kepada pemimpin sedolim apapun selama ia tidak memerintahkan kepada maksiat. Rasulullah menyuruh kita untuk sabar menghadapi apa kezaliman pemerintah. Beliau bersabda, Wa sayyqunu fihim rijalun. Ya kata Rasulullah Akan ada para imam-imam Pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk Dan tidak menjadikan sunnahku sebagai peraturan Dan akan ada pada mereka rijalun pemimpin-pemimpin hatinya bagaikan setan Tapi badannya badan manusia Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah Atas Allah, Isma wa Ati, tetap dengar, tetap taat, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil, walaupun rumahmu dikusur, ya tetap mendengar dan taat selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ini tidak direalisikan oleh kaum Muslimin. Ya. Sedikit merugikan perut mereka, demo, demo, kapan akan, ya akan aman negara ini. Akibat apa? Ya kurangnya mereka telah merealisasikan syahadat lain. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Padahal petunjuk yang paling agung adalah petunjuk Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan al-Basri berkata. Sesungguhnya pemimpin yang zalim itu. Itu adalah azab Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan azab Allah tidak mungkin dihadapi dengan pedang. Tapi azab Allah dihadapi dengan taubat segera kembali kepada Allah ya khal islam fitnah demi fitnah akibat mereka jauh daripada tajridul mutabaatul Rasulillah. tentu ya kalau kita berbicara tentang masalah fitnah ini akan sangat panjang lebar ya berbicara tentang masalah kafir mengkafirkan berbicara tentang sikap terhadap penguasa seorang yang muslim dan yang lainnya itu adalah pembahasan tersendiri yang kita bukan pada temanya pada saat ini akan tetapi mimba fadzikir fa inna dzikrota faul mu'minin ini saja yang bisa sampaikan ya kita buka sesi tanya jawab enam. Khatul salam a'azzan billah iyakum demikian sesi materi dari pembahasan keutamaan tauhid dan tauhid sebagai jalan keluar bagi setiap Problematika yang dihadapi oleh umat Yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Salam Hafizullah untuk sesi pertama dari Kajian ilmiah yang diselenggarakan Di Masjid al Kausar Polda Metro Jaya Kita simak untuk tanya jawab berikut ini Namun aktivitas mereka kadang menimbulkan Kerugian bagi agama dunia masyarakat Dan negara Serta menimbulkan ketakutan mengganggu Keamanan di masyarakat Dengan adanya pemboman di mana-mana ini merupakan fitnah bagi umat Islam lain yang benar-benar mengamalkan Tauhid Bagaimana menyikapinya Tentu menyikapinya akhwal Islam Yang pertama Kita segera rujuk kepada manhaj yang benar dalam memahami Islam Itu memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Yang kedua Segera rujuk kepada para ulama ul -kibar, ulama ulama besar di zaman ini Ya, yang telah kokoh keilmuannya, jangan merujuk kepada ustad-ustad yang hanya sebatas semangat-semangat tanpa tanpa dibasarkan pada ilmu. Ya, yang ketiga, kita pun segera lulus jamaah. Ya senantiasa berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya yaitu pemimpin kita di di Indonesia ini, tidak membangkang dari mereka dan membantu segala macam program pemerintah. Dalam hal-hal yang sifatnya manfaat dan tidak menyimpang dari agama. Ya, yang keempat kita berusaha untuk memberikan pengertian pula kepada pemerintah, bahwa yang, yang melakukan mereka seperti itu adalah orang-orang yang tidak faham terhadap agama yang hak. Adapun ciri-ciri yang sama, karena mereka ternyata juga berjenggot di atas mata kaki, bercadar. Ya, yang akhirnya kemudian masyarakat pun akhirnya apa? membabat habis bahwa yang ciri-cirinya seperti itu ya sama juga memang itulah ya perbuatan mereka pada hakikatnya merusak sunnah mereka mengklaim mereka ingin menegakkan amanat ma'rif munkar tapi pada asal pada dasarnya mereka hendak ingin menghancurkan Islam juga tidak terasa ya hi saya sudah sebatas mengingatkan dahulu Perbuatan seperti ini Pernah dilakukan oleh kaum muslimin Akibat provokasi orang Yahudi Antum tahu kenapa Osman bin Affan meninggal mati Dibunuh Kenapa Orang Yahudi Namanya Abloh bin Sabah Pura-pura masuk Islam dia Dia bekerja sama dengan Konco-konco Di antara konco-konco itu Ya oleh Abloh Ablo bin Sabah Sebuah konspirasi besar ada di antara mereka yang punya keahlian menciplak tulisan, disimpannya di kota Madinah. Ada di antara mereka yang punya kemampuan beroperasi, membakar perasaan kaum Muslimin, disimpannya dia di Kufah, di Basrah dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Inilah pintarnya orang-orang Yahudi untuk memprovokasi umat Islam, dibakar perasaan, ditulis orang yang pintar menciplak. Ya, menulis ke surat meniru tulisan Ali bin Abi Thalib dan Umarul Mu'minin dengan stempel yang persis dengan stempel itu. Isinya apa? Bahawa Utsman bin Affan mendolimi kaum Umarul Mu'minin bahwa sebab-sebab terjadinya fitnah sekarang ini akadnya Utsman. Dia KKN, korupsi, kolusi Nepotisme dan yang lainnya Tuduhan-tuduhan Surat itu dikirimlah ke Kufah Setelah surat Jumat Sebuah masjid jami dibacakan keras-keras Bahwasannya Umatul mukminin dizalimi oleh Uthman Bayangkan Kau mukminin yang sangat cinta kepada Ibu, kaum muslimin, istri-istri Rasulullah Mendengar mereka Dizalimi bagaimana tidak panas Panas kan? Wallahi Ipanas. Apa yang terjadi? Keluarlah sepuluh ribu orang untuk demo ke Madinah, minta Utsman turun dari jabatan. Akibat dari apa? Tulisan yang dipalsukan atas nama Ummatul Muslimin. Demo lah mereka sepuluh ribu orang datang ke kota Madinah. Melihat itu Utsman bertanya kepada mereka, Apa ada apa kalian? dikatakan kepada mereka begini begini begini begini begini. Lalu Utsman pun memberikan klarifikasi yang benar. Pergilah ribu orang itu untuk pergi apa pulang kembali. Di satu tempat datang suatu surat dipasukan atas nama Aisyah. Capnya, tanda tangannya dan tulisannya persis dengan persisan tulisan Aisyah. Apa isinya? Aniq tulung Utsman, bunuh Utsman. Kembali lagi lah mereka 10.000 orang dan kemudian menghubung rumah Uthman selama berapa sekitar 20 hari. Uthman pun mati. Berhasil konspirasi besar orang Yahudi ini. Dibakar perasaan kaum muslim. Terjadinya perang antara para sahabat. Siapa yang melakukan? Mereka pun mereka juga. Di balik itu semua. Makanya akal Islam di zaman sekarang orang-orang yang punya girah terhadap agama terkadang dibakar perasaan mereka dengan disusupkan pemikiran-pemikiran khwarij pengkafiran, pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir tanpa melihat bagaimana para ulama berbicara dalam masalah ini orang yang kafir halal darahnya boleh dibunuh lihat bagaimana dibom, tidak jadi masalah mereka semua kafir ini yang terjadi. Maka dari situlah ya akal islam. ya Orang yang betul-betul ilmunya sahih sesuai dengan manhad yang hak. Tak akan terpengaruh dengan provokasi yang ada. Tak akan terpengaruh dengan seperti itu. Dia tahu bagaimana bersikap. Ya makanya ikhwad islam. Ya Rasulullah SAW sudah mengabarkan. Bahawa orang khawariz itu akan terus muncul dari zaman setiap zaman. Kata Rasulullah, "Kulamakaraja Karnuntuti, kulamakaraja Karnuntuti. Setiap kali muncul orang khawariz di suatu masa, Ditebas habis. Terus sampai Rasulullah mengatakan, generasi mereka keluar terakhirnya bersama Dajjal. Bersama Dajjal. Pemikiran khawariz di antaranya apa? Mudah mengkafirkan, terutama terhadap penguasa. Ya, yeah. itu di antar. Yang kedua, membolehkan membangkang atau memberontak kepada pemimpin Muslim yang sah. Itu inti dari para pemikiran khwariz. Ya, yeah. maka berhati-hatilah, untuk pelajari dengan ilmu yang sahih supaya tidak apa jatuh kepada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan seperti itu. Ada sebagian ustaz mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Tolong jelaskan apa yang dimaksud di mana-mana. Akal Islam memang ada ayat yang menyebutkan demikian Allah berkatakan Wah wah maakum ainama kuntum dan Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Akan tetapi menafsir menafsirkan ayat ini harus sesuai dengan penafsiran para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan juga harus melihat dalil-dalil lain. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini Artinya Allah bersama kalian dengan ilmunya. Allah bersama kalian dengan ilmunya. Karena ilmu Allah itu mencakup semuanya. Apa yang ada yang terpetik dalam hati kita Allah tahu. Karena Allah tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya seakan-akan dikatakan Allah bersama kalian di mana saja. Kalian berada dan ini bahasa yang Arab yang fasih. Kata-kata ma'ah perhatikan dalam bahasa Arab bersama tidak mengharuskan ia ya, dekatnya. Dan, contoh, virtual komar, saya berjalan bersama rembulan. Apakah berarti rembulan saya tertuntun di samping saya? Tidak. Saya berjalan bersama rembulan, artinya rembulan itu sinarnya selalu mengguyur saya di mana saya berjalan. Seakan-akan saya berjalan bersama rembulan demikian dan ini bahasa Arab yang fasih, pasti jadi kata-kata maakum tidak menunjukkan bahawasannya Allah bersama kita dengan jahnya, tapi Allah bersama kita dengan ada pun zatnya Allah bersama yang di atas arash dalil banyak yang menunjukkan bahawa Allah bersama yang di atas arash diantaranya kisah Isra Mi'raj Rasulullah dimi'rajkan ke mana? diri di ke langit ketujuh. Untuk apa? Bertemu dengan Allah. Kalau Allah Allah berada di mana-mana, tidak harus jauh-jauh ke langit ketujuh. Ya. Yeah. Kisah nuzulul Quran. Banyak kaum muslimin memperingati nuzulul Quran. Saya tanya, al-nuzulul Quran artinya apa? Turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun dari siapa? turun dari Allah yang namanya turun dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dari atas ke bawah itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun dari Allah dan Allah berada di atas kalau Allah, Allah berada di mana-mana tidak perlu dikatakan Allah Al-Quran turun yeah. secara fitrah manusia ketika berdoa kemana ia melihat ke langit Hatinya pasti akan menunjukkan ke atas, itu fitrah. Makanya Imamul haramain Al Jua ini ketika menetapkan di hadapan murid-muridnya bahwa Allah berada di mana-mana, apa jawab ya, perkataan seorang muridnya yang bernama Hamdani? Ya, tolong jawab, ya, bagaimana kita menolak hakikat ini ketika kita berdoa kepada Allah selalu hati kita ke atas, tidak pernah hati kita ke bawah walasih. Akhirnya, Imam Joa ini turun dan berkata, Hai jarat ni hamdani, hamdani membuat saya bingung. Dan kemudian beliau bertawabat setelah itu, dan beliau pun menetapkan bahwa Allah bersama yang di atas Arash. Ya, cuba Allah di atas Arash dan jarak Arash dengan bumi sangat jauh sekali. Karena Arash Allah itu di atas langit ketujuh. Ya bahkan sangat jauh di atas langit ketujuh. Sedangkan jarak satu langit saja, ya, Afi, ya kata Rasulullah, tebalnya satu langit, 500 tahun perjalanan. Berarti tujuh lapis langit berapa? 300, 3500 tahun perjalanan. Dari langit ketujuh ke kursi, dari kursi ke aros masih jauh. Yang Rasulullah SAW sebutkan bahawa tujuh langit tujuh bumi dengan kursi dibandingkan dengan kursi Allah seperti gelang dibandingkan dengan tanah lapang dan kursi Allah dibandingkan dengan arsh Allah, di Allah di atas arsh itu Allah bersemayam seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Jadi makhluk terbesar yang Allah ciptakan apa arsh dan arsh itu kata Rasulullah dipikul oleh malaikat dan Rasulullah menyebutkan Berapa besarnya mereka tumikul arsy bagaimana? Kata Rasulullah jarak antara daging klingnya sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Itu malaikat yang sangat besar sekali. Semua ini dalil menunjukkan bahwa Allah bersama-Nya di atas arsy. Belum lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat arsy. Ya. Jelas semua ini menunjukkan bahwa Allah bersama-Nya di atas arsy. Tidak boleh dikatakan di mana-mana Sebab kalau di mana-mana konsekuensinya rusak ya. Pertama Kalau dikatakan di mana-mana Berarti Allah ada di comberan Allah ada tempat kotor Dan yang lainnya Jelas ini sebuah konsekuensi yang rusak Apakah akan mengurangi kesempurnaan tauhid Seseorang apabila meminta doa kepada orang lain Atau orang soleh yang masih hidup Di dalam urusannya Jelas tidak Sebab Rasul kita yang mulia yang mengizinkannya Bukankah dalam hadis yang datang Muslim Rasulullah s.a.w. kepada Umar apa Saya sikum uwais al-qaran Nanti akan datang Ya seorang yang bernama Uwais Al-Qarr min Karan. Ya. Tadinya dia itu punya punya penyakit sopak. Lalu Allah sembuhkan, lalu dia berdoa kepada Allah dan Allah sembuhkan kecuali se sebesar dirham di perutnya. Dia sebaik-baiknya tabiin kata Rasulullah. Kalau engkau bertemu dengan dia mintakan kepada dia supaya dia memohonkan ampun untuk engkau. Akhirnya di masa khilafah Umar Setelah Rasulullah meninggal Abu Bakar meninggal Umar selalu menunggu rombongan dari Yaman. Akhirnya ketemu Apakah di antara kalian ada yang dari Quran? Ada Mana orangnya? Ini dia Apakah engkau yang bernama Uwais? Iya Bukankah engkau tadinya punya penyakit sopak Kemudian engkau pun berdoa kepada Allah disembuhkan Dan kecuri sebesar di perutmu? Iya betul kau punya seorang ibu kan? Iya. Dari mana engkau tahu? Rasulullah SAW bersabda. Menyebutkan tentang keutamaan. Wais. Kalau kau bertemu kata Rasulullah. Minta kepada wais. Supaya dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Berarti dia meminta doa tidak? Rasulullahnya mengizinkan. Sesuatu yang diizinkan bagaimana dikatakan mengurangi? Tauhid. Ada pun meminta dirukyah berbeda lagi. Orang yang meminta diruqyah Rasulullah menyebutkan itu mengurangi tauhid kenapa? Karena ketika seseorang minta diruqyah pasti hatinya akan bersandar kepada yang meruqyah. Sehingga dari sisi inilah akan berkurang tauhidnya. Ya. kami hanya berikhtiar dengan cara memakai cincin ini tapi kami tetap, tetap yakin Allah lah yang menurunkan rezeki bagaimana cara menangkal subhat ini ya itulah akhahatul islam seringkali begitu ada orang datang ke dukun ketika dikatakan kenapa kok datang ke dukun ini kan cuma syariat ya saya tetap yakin Allah memberikan rezeki kita jawab ya akhi syariat siapa itu yang namanya syariat atau mencari ikhtiar itu harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Jangan bikin-bikin syariat sendiri. Ikhtiar itu harus sesuai yang dihalalkan Ya Allah. Mendatangi, mendatangi dukun diharamkan oleh Rasul kita yang mulia kata Rasulullah: "Man <tuh> atakahinan, fadzqahu bima yaqul, fadzqafar bima ansil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia ucapkan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dalam satu riwayat barang siapa yang mendatangi dukun maka tidak akan diterima salatnya 40 hari artinya cuma sebatas mendatangi dukun doang tanpa membenarkan salatnya tidak diterima 40 hari kalau disertai dengan pembenaran maka dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya akhi, maka dari itu kalau ada orang yang berkata saya pakai cincinnya hanya sebatas ikhtiar saja kita katakan ya akhi, yang namanya ikhtiar harus sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi jangan kita membuat di ya, ikhtiar sendiri. Karena membuat atau cincin-cincin Dengan keyakinan Buat cincin ini ya bisa menjaga kita Dari berbagai macam balak dan yang lainnya Apalagi ya dengan cincin ini Saya bisa dapat rezeki banyak Berarti anda telah menyandarkan rezeki Kepada cincin itu Ini jelas ya Perkara yang ya Termasuk daripada Telbis atau gangguan Atau godaan iblis kepada kita Apakah percaya mimpi termasuk syirik atau bukan? Jelas bukan. Karena mimpi ada tiga, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Rukyat salatah. Rukyatun minallah, yang pertama mimpi dari Allah. Waiyurat ya rukyatun minasyaiton, yang kedua mimpi dari setan. Dan yang ketiga mimpi dari kegundahan hati. Ada orang yang mikirin terus, akhirnya sampai ke bawah mimpi. Itu garip akibat daripada artinya yang Gunda Ada lagi mimpi dari Allah Mimpi dari Allah ini Yaitu yang bisa ditakwil. Terkadang jelas mimpinya tidak perlu ditakwil. Terkadang dengan isyarat-isyarat Tertinggi butuh ditakwil. Ya Makanya Rasulullah sendiri Mentawil mimpi Dalam hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda Ya Aku bermimpi kata Rasulullah aku minum susu dan aku mendapatkan kenyangnya susu itu sampai ke ujung ujung jemari jari-jemariku fa apaitul qadla umar lalu aku berikan kisah susu ini kepada umar kemudian para sahabat bertanya wahai rasulullah apa takwil mimpi itu kata rasulullah artinya ilmu antum kalau mimpi minum susu berarti Allah akan berikan ilmu kepada antum Rasulullah pernah bermimpi, aku bermimpi melihat manusia berpakaian macam-macam. Ada yang pakainya sampai ya paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai ya, ada yang telanjang. Dan aku melihat Umar pakaiannya sampai ke tanah, melabuh. Kata para sahabat apa takwiyahnya ya Rasulullah di agama. Kalau antum bermimpi, Kok dalam mimpi antum nggak pakai baju? Itu agama antum rusak Itu sedang diperingatkan oleh Allah Diingatkan Makanya mimpi dari Allah itu terkadang peringatan Ya dari Allah Sesuai dengan agama antum Antum kok dalam mimpi Mimpi saya kok Ya pakai baju cuma setengah sih gimana Oh itu agama antum Rusak Artinya Allah sedang memberikan peringatan kepada antum Segera taubat kepada Allah Iya Segera taubat kepada Allah Iya, makanya mimpi-mimpi yang benar itu bisa ditawil. Ada pernah, ya orang bermimpi, Ustaz saya mimpi apa disuruh mencuci baju saya, apa maksudnya? Ya Allah berfirman, watiyah bapa fatohir dan bajumu bersihkanlah, artinya hatimu bersihkan. Oh, berarti hatimu masih banyak penyakitnya disuruh dibersihin sama Allah Subhanahu Wataala. Iya. Jadi maknanya takwil takwil mimpi itu adalah khusus buat mereka yang kuat pemahamannya terhadap Al-Quran dan Hadis. Ya, tapi juga jangan terlalu apa percaya apa terlalu bergantung kepada mimpi. Ya. Setiap mimpi bangun apa ya takwilnya? Jangan. Karena mimpi bukan dalil, mimpi bukan uja. Uja itu hanya Al-Quran dan Hadis. Ya. Bagaimana kalau kita dahulu minta, pernah minta dirukyah karena kita tidak tahu ya? Yang namanya tidak tahu itu Allah maafkan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang dermiz majah dan hadis ini Hasan. Inna Allah ta'ja wazal ummati al khawa wenisyan wa mastukrihu alaih. Ya Allah memaafkan untukku umatku apa-apa kesalahan yang tidak sengaja, alias tidak tahu, lupa dan yang dipaksa. Maka tiga orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Apakah ini tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, segera antum kalau sudah tahu segera. Jangan lagi minta diruq ya. Ya. Setelah bertaubat dan kembali mentauhidkan Allah, Apakah tetap mendapatkan azab terhadap perbuatan syirik yang telah lampau? Dan simbol tulisan jahannam di jidat. Apakah akan Allah hilangkan setelah dimasukkan ke dalam syurga? Fi'ahri, sasla bersabda, At-tawbah yajubu maqoblahu Taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi kalau Antum betul-betul bertaubat dan sudah betul-betul tidak lagi berbuat syirik dan mati di atas tawhid, Ya, Insyaallah akan masuk surga tanpa isab dan adab kalau memang sempurna tauhidan tu. Berapa banyak kaum muslimin atau para sahabat yang tadinya musyrikin, ya kan? Kemudian bertaubat masuk Islam, kemudian mentauhidkan Allah. Bahkan ada taubat, ada taubat, ada sahabat yang masuk Islam setelah Rasulullah s. S. wafat murtad, kemudian masuk Islam lagi dan baik Islamnya. Ya, iaitu Tulhah, Tulhah al Asadi dia ya, ketika Rasulullah wafat dia mengaku ngaku nabi kemudian masuk Islam lagi dan wafat di atas keislaman ya ini tidak jadi masalah seperti itu artinya selamat taubatnya itu memang benar taubatun nasuh bukan tomat ya. apa tomat Taubat kumat ya ya Allah akan ampuni dosanya insyaallah Apa hukumnya mengendari kendaraan bermotor, baik mobil ataupun sepeda motor, tidak punya SIM boleh enggak? <tik> ya, ti. Mentaati pemerintah wajib. Selama itu adalah tidak maksiat. Dan SIM bukan sesuatu yang maksiat. Ya. Bahkan berhenti di rambu lalu lintas Wajib Berhenti siapa yang merah Nyonong terus Dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Karena Allah dan Rasulnya Menyuruh kita mentaati penguasa Allah berfirman Ya ayu alladzina amanu Ati Allah wa al-rasul Wa ulil amri minggu Ya Antum punya sim wajib Pakai ilm wajib Itu sudah merupakan Ifraturan, prastanan itu memang kemaslahatan buat kemaslahatan antum juga. Iya. Tadi dijelaskan bahwa tauhid dakwah para nabi dan rasul dimulai dari Nabi Nuh, Nuh sampai Nabi Muhammad. Terus sebelum Nabi Nuh gimana? Ya, khi sebelum Nabi Nuh semua di atas tauhid. Tidak ada orang yang menyekutukan Allah makanya saya katakan dakwah yang namanya dakwah itu mengajak orang kepada tauhid. Adapun pada zaman Nabi Adam dan 10 generasi pertama dari generasi Adam-Adam semua di atas tauhid. munculnya syirik itu di zaman, di zaman Nabi Nuh Ibn Abbas mengkisahkan ketika menafsirkan firman Allah, Kana nasi ummatan wahidah, Faba'atallahun mubashiri, faba faba nabijina mubashirina, mubashirina memundirin adalah manusia itu dahulu di atas satu akidah. Kemudian Allah pun mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Kata Ibn Abbas dahulu 10 generasi awal dari keturunan anak Adam itu di atas tauhid. Kemudian datanglah suatu kaum apabila orang soleh di antara mereka mati digambar. Tadinya motivasinya untuk supaya memberikan semangat dalam ibadah. Memberikan motivasi dalam ibadah. Kemudian lama-kelamaan disuruh oleh setan untuk membuat patung. Kemudian ketika generasi itu hilang, datang generasi yang tidak tahu menau. Akhirnya setan mewahyukan bahawa dahulu ayah-ayah kalian menyembahnya. Terjadilah penyembahan terhadap patung-patung itu. Yang diberi nama orang-orang soleh tadi. Ya. Kemudian ketika terjadi penyembahan... Dan terjadi penyimpangan Tauhid. Muncul kesyirikan baru Allah utus Nabi. Makanya Rasul yang pertama di dunia adalah Nuh AS. Ya Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh AS. Sebegini juga disebutkan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim. Bahawa ketika kaum mukminin datang kepada Nabi Nuh. Ya, di padang mahsyar. Mereka berkata. Ya Nuh, anta awalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama Demikian lafaznya Soalnya hadis itu dari pembukaran Muslim Bagaimana caranya untuk mencapai Tauhid yang tinggi Caranya yang pertama menuntut Menuntut ilmu tentang hakikat Tauhid Apa yang diinginkan oleh La ilaha illallah Apa syaratnya Apa pembatalnya Apa kesyirikan itu Pelajari macam-macamnya Supaya pada waktu itu Antum berusaha untuk menjauhi. Dan mencapai ketinggian dari Tauhid tersebut. Sebab akhir tanpa ilmu. Tak akan mungkin kita bisa mengenal Tauhid. Ya. Harus dengan ilmu. Makanya adian. Ketika para ulama menyebutkan tentang la idaha ilallah. Yang pertama apa? Al-ilmu al munafil al jal. Ilmu yang meniadakan kerja. Halus berilmu dulu kita tentang makna la ilaha Di kampung ana ada praktek-praktek Perdukunan Mengatasnamakan Habib Pengunjungnya berkata bahawa Kodamnya tinggi Dia wali punya karomah. Ya, tapi dia tidak sholat karena dilarang oleh kodamnya. Dia tidak sholat karena dilarang oleh kodamnya. Masyaallah. Ya akhir Rasulullah SAW sholat. Manusia tertinggi dan manusia yang paling mulia di sisi Allah dengan kesepakatan seluruh ulama. Ternyata maksa melaksanakan salat bahkan beliau kalau salat tahajud itu panjang satu rakaat baca al-baqarah, ali imron dan an -Nisa. Kalau kita salat kayak gituan gembur gitu. Kan, game board, gitu. Ya. Kok ini masyaallah ada orang ngaku-ngaku habib peturunan Rasulullah yang enggak butuh salat. Salatnya di mana katanya di Mekah. Padahal subhanallah kalau ditanya nanti pergi ke Mekah jam berapa pulang jam berapa. Ya. Perbedaan antara kita dengan Mekah 4 jam ya. Ini semua bohong, Ali. Ya Banyak kaum Muslimin yang telah kaprah menghadapi Habib, Menganggap bahwa Habib itu pemilik kunci surga. Ya, kalau didoain Habib sudah pasti surga. Seakan-akan Habib semua masuk surga. Mana kau alat Siapa yang berkata demikian? Rasulullah SAW saja bersabda kepada anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah, anaknya Rasulullah, jelas nasabnya. Ya, apakah Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah, angki di minannar. La abni angki minallahi syai'a. Hai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa membela kamu dari Allah sedikit pun juga. Fatimah anaknya, gimana Habib? Yes. Banyak kaum muslimin salah kata terhadap Habib, dianggapnya bahwa Habib itu sudah mulia pasti surga. Takirnya nah, apa? Mereka menghadiahkan anak perawannya kepada si Habib satu malam. Banyak. Bahkan di Iraq. ya mereka punya keyakinan. Ada di antara mereka yang bodoh. Yang menghadiahkan malam pertama istrinya untuk Habib. Orang malam pertama tunggu-tunggu. Buat Habib. Orang ya, si Habib manusia biasa. Keutamaan dia kristimewan dia. Kalau memang benar dia keturunan Rasulullah. Tuker istimewaan. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, berbuat bid'ah atau berbuat perdukunan dan yang lainnya, dia tidak bisa membela. Nasabnya tidak bisa membela. Ya. Atas Rasulullah apa? Manbab faabihi lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalannya lambat, nasabnya tak akan bisa membela dia. Nasabnya, sahabat hebat nasab, ya ada di keterangan Rasulullah. Tidak bisa membela dia sama sekali. Ya. Abu Jahl pamannya Rasulullah antum sulit tahu super habib dia. Pamannya Rasulullah Abu Jahl ketika dia kufur kepada Allah Rasul tidak bisa membela. Abu Talib pamannya Rasulullah ya, ketika dia mati dalam keadaan kafir tidak bisa membela. Bagaimana orang sebatas mengaku Habib. -akhi, luruskan pandangan kita terhadap Habib. Mereka manusia biasa. Inna ya. akramakum ingdallahi atkaku. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling bertakwa. Itu yang paling bertakwa. Bukan nasab. Apakah orang-orang yang masuk surga tanpa isap. Hanya sebatas 70 ribu orang. Dalam satu riwayat Ahmad. Rasulullah memohon kepada Allah. Supaya ditambah. Kalau Allah mengabulkan dan menambah setiap seri, satu orang menambah membawa tujuh ribu lagi. Setiap satu orang membawa tujuh ribu lagi. Tujuh puluh ribu, tujuh puluh ribu berapa? Tidak tahu reh. Hitung aja sendiri. teman kalau, la, la, kalau lembur rajin tapi kalau mendatangi majelis ilmu enggak pernah nongol padahal dulu tadinya dia rajin ngaji ustaz gimana itu akhis ngaji itu ngelembur yang berkah kalau antum ngelembur dapat duit berapa oh dapat sejuta tambahannya habis berapa bulan Ya, sebulan juga enggak habis. Kalau antum ngaji dapat pahala dibawa sampai ke kuburan. Dibawa sampai ke hari kiamat. Antum nuntut ilmu duduk di situ, tahu tentang halal dan haram. Tahu tentang bimbingan menuju surga. Dengan ilmu itu antum bisa masuk ke dalam surga. Di surga ya, Ahi, antum diberikan istana yang megah dan mewah. Enggak cuma duit sejuta. Di surga ya akhi Antum diberikan berbagai macam kemewahan Taukah Antum surga itu bagaimana Yang paling rendah derajatnya Surga itu diberikan ya Penduduk surga yang paling rendah Katas Allah Diberikan kepadanya dunia Dan 10 kali lipat lagi Penduduk surga yang paling rendah Diberikan dunia Seisinya dan 10 kali lipat lagi Bukan cuma Pulau Jawa atau rumah di kota wisata kecil itu masa ya untuk cari duit yang cuma sejuta habis berapa hari antum begitu getol tapi untuk cari ilmu itu untuk yang bisa membimbing untuk ke surga antum malas memang akhi rata-rata manusia itu lebih tertipu dengan yang sifatnya khas, apa kasat mata coba aja ini di masjid al kautsar kalau diumumkan nanti habis sholat duhur ada pembagian duit setiap orang 250 ribu. Jam 10 sudah penuh, sesak orang. Tapi dipanggil, as-hayya ala-solalla, ayo kita menuju ke solat, hayya ala-solalla, ayo kita menuju ke berkeberuntungan, boroboro. -boro. Ya, mau datang, padahal pahala untuk salat berjamaah besar Sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena manusia itu tertipu dengan apa? Kasat mata. Ayat orang yang beriman tidak. Makanya antum lihat ya, kisah Qarun. Allah beriman tentang Qarun, "Fakhraja 'ala qaumihi fi zinati." Lalu kaumku, Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan membawa kemewahannya, kemegahannya. Faqaqa qala alladziina yuriiduna alhayaatad dunya, "Ya laitanaa mithla maa uutiiya Qarun." Ya, ketika kaum keluar dengan kemegahannya, kemewahannya, Allah berfirman apa? Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu, 'Andai kita seperti si korun, inna hulatu hal bin si kor, si korun itu memang punya keberuntungan, perlu besar, ya. Bayangkan, kunci-kunci kekayaannya aja digotong sama orang-orang kuat itu baru kuncinya, ya. Wakalanlah dinautul ilm, tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berilmu berkata orang-orang yang berilmu, wahy hakum selaka kalian, taba'ulillahi khairun, si man sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik buat orang yang beriman dan beramal saleh. Mauyulakka hidzabirun dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi? Allah pun kemudian mengadopsi Korun. Ya, Allah tenggelamkan dia dan semua kemewahannya dalam ke dalam bumi. Makanya disebut jadi Harta Karun. Hatanya si Korun. Ya. Apa yang terjadi? Berkatalah orang-orang yang tadinya menginginkan jadi si Korun. Wa yauka an Allaha, yaftur riskalima yasha wa yakbir. Seakan Allah ingin memberikan Ya keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki untuk disempitkan. Kemudian Allah mengakhiri kisah si korun itu apa? Kil'ka darul akhirah. Najaluhalil ladina la yuriduna ulwan ya fil ardi walakasada. Itulah kehidupan akhirat. Allah jadikan untuk orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi kesombongan, tidak pula kerusakan kisah yang menarik dan banyak pelajaran bahwa orang yang bodoh dia melihat sesuatu hanya sebatas dengan sesuatu yang lahiriah adapun orang yang berilmu melihat dengan pandangan yang jauh untuk keuntungan kehidupan ha? akhirat wallahi saya katakan majlis ilmu itu ngelembur yang berkah bahkan kata Rasulullah Idza marartum bi riyadil jannah, fartaa'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya Rasul Rasulullah, "Apa itu taman surga?" Kata Rasulullah "Halaqah-halaqah fikir halaqah-halaqah zikir yang dipelajari padanya Al-Qur'an dan hadis." Majlis ilmu itu kata Rasul taman surga ya. Dan kita berada di taman surga. Iya Allah. Iya. Makanya orang yang sebatas yang enggak mau ngaji duduk di majelis ilmu sebatas cari duit, cari duit, cari duit, enggak mau ngaji. Ini orang tertipu dengan kehidupan dunia. Orang tua Rasul meninggal dalam keadaan kafir. Lalu dapatkah Rasul menolong? Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Disebutkan dalam hadis yang, yang disaikan. Syakhan Baid dalam syakhan hadis sahih. Di suatu perjalanan Rasulullah SAW. Melewati kuburan ibunya. Lalu Rasulullah pun menyempatkan diri. Untuk menziarahi kuburan ibunya itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW. Ber ia memohon kepada Allah. Agar memohon izin kepada Allah. Supaya dia bisa memohonkan ampun untuk ibunya. Allah pun tidak mengizinkan. Maka Rasulullah pun menangis. Ya kata-kata kata sahabat. Rasulullah pun menangis. Seperti anak kecil menangis di sisi ibunya. Saking sedihnya. Karena Rasul tidak bisa menolong ibunya yang mati di atas kekafiran. Ibunya saja tidak bisa ditolong oleh Rasulullah. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahawa musibah dan bencana disebabkan pemimpin yang zalim. Apa itu benar? Saya katakan dengan jawaban Ibu Taimiyah. Yang benar itu disebabkan oleh pemimpin dan rakyat yang zalim. Kenapa? Karena Allah ingat ini, ini adalah firman Allah. Ya. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَكَانُ يَقْسِبُونَ Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zolim itu dari orang zolim pula. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Artinya kata Ibn Demi ya, Apabila rakyat zolim maka Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zolim. Makanya ya. Bapak Tahrad berkata. Fakamata kununa yualla alaikum sebagaimana kalian berada di suatu keadaan itulah keadaan pemimpin kalian artinya kalau rakyatnya suka dukun pemimpinnya juga sama kalau rakyatnya bencong pemimpinnya juga sama kalau rakyatnya tidak mau berhukum dan hukum Allah ya sama pemimpinnya juga tidak, tidak beda jadi kesalahan dari mana? dua-duanya dari rakyat dan pemimpin La nah, kalau misalnya kita mengharapkan pemimpin yang adil, bebas korupsi sementara rakyatnya aja sampai tingkat RT korupsi, mustahil. Rakyatnya zalim, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, buktinya aja. Ya dalam masalah perkawinan, kita berusaha sesuai dengan syariat, ditentang sama orang tua kita katanya tidak sesuai dengan adat. Sehingga akhirnya apa? Hukum adat menguasai. Rakyatnya juga gara-gara kesalahan rakyat pemimpinnya seperti itu juga. Maka kalau kita ingin punya pemimpin yang baik, setiap kita dari individu-individu kita memulailah untuk berbuat baik. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Perhatikan ayat ini, penting. Sesungguhnya Allah tidak Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan. Hatta la tidak. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah pemerintah mereka. Tidak. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Artinya perubahan perubahan harus dimulai dari individu-individu kita. Kalau kita ingin punya pemimpin yang adil. Ya Allah, dari setiap kita rakyat rakyatnya harus punya sifat adil. Kalau kita ingin punya pemimpin berhukum dan hukum syariat Islam, dari setiap kita dari kita mulai untuk berhukum dan hukum Allah, dari diri kita sendiri mulai. Ya Islam, ya. Makanya ini yang diajar oleh para ulama kita. Perubahan harus dimulai dari awal dari rakyatnya. Ya. Bagaimana menanggaui ucapan anggota Jil. bahwa katanya Tauhid tertinggi dimiliki oleh Iblis. Karena Iblis tidak mau bersujud ke Adam saat diperintah Allah. Ya memang namanya juga Jil. Ahli. Jil itu kan jaringan Iblis laknat. Makanya dia menganggap Iblislah yang paling mentauhidkan Allah. Karena memang mereka ya, anak buahnya Iblis. Bagaimana dikatakan iblis ketika mematuhi perintah Allah dianggap tauhidnya paling tinggi? Apa yang dia maksud dari tauhid itu? Sedangkan mentauhidkan itu adalah artinya, ya, mengatakan Allah dalam beri, beribadah dan iblis di sini dia telah mem, apa? apa Ia bersombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan iblis Orang yang paling tauhidnya paling tinggi. Lalu Iblis mentauhidkan siapa? Mentauhidkan dirinya. Dia dan billah. Sama saja kalau begitu Iblis dia menganggap bahwa boleh mengangkat seseorang dirinya sebagai Tuhan. Selain Allah. Ya karena mentauhidkan dirinya sendiri. Masya Allah. Mahada. Ya maka adakah tauhid apa sesembahan selain Allah di dunia ini? Adakah roh pencipta selain Allah di dunia ini? Ya di akhirat Di langit dan bumi Siapa yang menciptakan Allah Yang menciptakan Iblis Allah Yang menciptakan malaikat Allah Maka kalau misalnya seseorang Si Iblis ini memaksihati Allah Bagaimana dikatakan Dia itu mentauhidkan Allah Ya subhanallah Jelas ini akal Islam Ya Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Bahkan Bertentangan dengan Akidah Hukum muslimin secara keseluruhan Apakah membenci taugut dan membenci hukum hukumnya itu termasuk pengamalan bentuk tawhid? Memang, kita tidak suka dan benci ya kepada orang yang tidak berhukum dan hukum Allah. Tapi apakah kebencian itu hanya dengan sebatas kemudian kita mengatakan sikulan kafir? La Wallah. Lihat Rasulullah, beliau tinggal di bawah kekuasaan kuffar. Ya. Saya tidak katakan dengan seperti ini pemerintah kita kafir tidak demi Allah. Ya. Pembahasan masalah berukum dan hukum selain Allah itu ada pembahasan tersendiri pada tempatnya, bukan di sini. Cuma sebatas peringatan dan ibroh Rasulullah ketika hidup di Mekah siapa pemimpinnya? Abu Jahal, Abu Lahab, kufar, jahat, penentang para nabi, apa dakwah? Tapi apakah Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah sibuk dengan mengkafirkan mereka ataukah sibuk mendakwahi mereka? Allah sibuk mendakwahi mereka. Ya. Adapun kemudian seseorang sibuk mengkafirkan pemerintah kemana-mana dia berseramah pemerintah kita kafir apa manfaatnya? Bukankah masalah pengkafiran itu disyaratkan harus tegak dulu hujah? Walaupun misal dikatakan itu jelas terlaras kufur. Ikhwal Islam al-Saniy Allah wa iyaqum yang jelas kita kita membenci atau tidak menyukai Ya, Orang yang berhukum dan hukum selain Allah Jelas itu konsekuensi iman Kita suka kepada hukum Allah Tapi kita pun tidak suka cara-cara Yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah Dalam mengingkari orang yang tidak berhukum dan hukum Allah ya, Karena mengingkari orang yang tidak berhukum dan hukum Allah Alias mengingkari penguasa Harus sesuai dengan hukum Rasulullah juga Ya, Harus sesuai Bukan dengan mengadakan ya pemberontakan, bukan dengan mengadakan apa namanya pasukan bawah tanah, tahu sendiri bawah tanah, ya, ada cetunguk, ada apa, sacing dan yang lainnya. Allah melustan. Ya, sekedar cukup sampai di sini, ya karena sudah dapat ini peringatan dari panitia, tinggal lima menit lagi katanya. Sudah 5 menit Bahkan mungkin agak lebih Subhanakullahi wabihamdik Asyadu anla ilaha illa anta astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh